Стівен Кінг. Протистояння. Розділ сороковий. Нік Андрос спав на окойці в офісі шерифа Бейкера та бачив неспокійні сни. Він лежав у самих трусах і шкіра блищала від поту. Коли Нік засинав попередньої ночі, останньою думкою було те, що вранці він не прокинеться, що темний чоловік, який постійно навідувався до його гарячкових видінь, проломить тонкий бар'єр між сном і реальністю і забере його до себе. Сталася дивина. Око, яке рейбут продавив так, що в ньому потемніло, боліло два дні. Третього дня відчуття, ніби голову стискають велетенські леща та послабилося до тупого болю. Коли нік дивився тим оком, він бачив лише сіру пляму, якою іноді ковзали якісь тіні. Він не міг зрозуміти, чи ввижаються вони йому. Але вбивало його не поранене око, а подряпина завдовжки 10 дюймів, що лишилася від кулі. Спершу Нік її навіть не продезінфікував. Око так боліло, що про подряпину він і не думав, бо розна була неглибокою і спускалася стегном до коліна. Нік здивувався, помітивши в джинсах дірку від кулі. 30 червня, через день після бійки з бутом, шкіра навколо рани почервоніла і в нозі нили усі м'язи. Нік пошкультигав до кабінету доктора Соумза та знайшов розчин перекису водню. Він вилив на рану увесь уміст слоїка. То було все одно, що замкнути стійло, коли коня вже вкрали. До вечора усю праву ногу сіпало, як гнилий зуб, і під шкірою червоніли характерні для зараження крові щупальця. Вони радіально розходилися від рани, яка тільки почала закриватися. Першого липня Нік знову пішов до офісу Сомза і почав порпатися у шафі з ліками. Нік шукав пеніцилін і таки знайшов кілька пластинок. То були зразки, по дві таблетки у кожному. Позволікавши кілька секунд, він ковтнув кілька пігулок. Він чудово знав, що сконає, якщо організм зреагує не так, як слід. Та гадав, що альтернативою могла бути смерть іще жахливіша. Інфекція ширилася та буяла. Пеніцилін його не прикінчив, але й покращення не помічалося. Учора близько полудня Ніко тянувся і зрозумів, що вже тривалий час його б'є гарячка. Продуктів було вдосталь, але їсти йому не хотілося. Він лише пив дистильовану воду з кулера, який стояв в офісі Бейкера. чашку за чашкою коли Нік заснув, чи радше відключився, вода вже майже скінчилася, та він навіть не уявляв, де взяти новий бутель. І в тодішньому стані йому було байдуже. Скоро він помре і вже нічим не перейматиметься. Він був не в захваті від такої перспективи та заспокоював себе думкою, що зникнуть і біль, і всі турботи. Нога пульсувала, свербіла і горіла. Після того, як він убив реябута, нік спав і вдень, і вночі, та назвати це сном було важко видіння запрудили його мозок. Здавалося, наче всі, кого Нік знав, прийшли вклонитися, перш ніж опуститься завіса. Руді Спаркмен показував на білий аркуш Ти оця чиста сторінка. Його мати показувала на лінії та кружечки, які вона допомогла Нікові начеркати на ще одному аркуші, зіпсувавши його чистоту. «Сонечко, тут написано «Нік Андрос». Це ти». Джейн Бейкер притискалася щокою до подушки і повторювала «Джонні, мій бідолашний Джонні». Доктор Соумс раз у раз просив Джона Бейкера зняти сорочку, а Рейбут постійно повторював «Держать його, я його ділаю! Засранець мене довбанув! Держать його!» На відміну від розмов у снах, які снилися йому все життя, ці слова не потрібно було читати з губ. Нік справді чув, що вони говорили. Гарячкові сни були неймовірно живими. Вони тьмянішали, коли гупання крові в нозі витягувало його до поверхні, ближче до реального світу. А тоді з'являлися нові образи, і він знову поринав у сни. Та серед видінь йому трапилися дві людини, яких він раніше ніколи не бачив, і ці сни запам'яталися найкраще. Він стояв на узвищі, Земля простягалася внизу, наче рельєфна мапа. Місцевість була пустельна, і колючі зірки сяяли, наче Нік перебував у горах. Поряд із Ніком стояв якийсь чоловік. Ні, навіть не чоловік, а силует чоловіка. Здавалося, що ту фігуру вирізали із самої реальності, що біля Ніка стояв чоловік-негатив, чорна діра у формі людини. Із силуету почулося шепотіння. Усе, що ти бачиш, стане твоїм, якщо ти впадеш на коліна і поклонятимешся мені. Нік похитав головою. Йому захотілося відійти від того страшного обриву. Він злякався, що негатив простягне чорні руки і зіштовхне його в прірву. Чому ти не говориш? Чому лише головою хитаєш? Увісні Нік зробив жест, який так часто повторював у реальному світі. Торкнувся пальцями губ, притулив долоню до кадика, а тоді почув, як заговорив виразним гарним голосом. «Я не можу говорити, я німий». «Але ж можеш, можеш, якщо хочеш». Його страх миттєво стерло хвилою з чудування і палючої радості, і нік простяг руку, щоб торкнутися силуету. Та щойно рука сягнула плеча людини негатива, пальці штрикнув холод, і то такий крижаний, що здавався палючим. Нік відсмикнув руку, на суглобах з'явилися кристалики льоду, і до нього дійшло, у нього з'явився слух. Він чув голос силуету, далекий крик хижого нічного птаха, нескінченне виття вітру. Від такого чуда Нік знову занімів. У світу з'явився новий вимір, вимір, за яким він ніколи не тужив, бо ніколи його не відчував, але тепер усе стало на свої місця. Він чув звуки, і Нік упізнавав їх без зайвих підказок. Вони були красивими, красивими звуками. Він поводив рукою по сорочці, радіючи із тихого шурхоту. То був дует його нігтів і бавовни. А тоді темний чоловік розвернувся до нього, і Нік страшенно перелякався. Ця істота, чим би вона не була, задарма чудес не творила. «І якщо ти впадеш на коліна, і поклонятимешся мені!» І Нік затулив обличчя руками, бо хотів усе, що чорний людський силует показав йому з пустельної височини – міста, жінок, скарби, владу. Та найбільше він жадав почути чарівний звук, що з'являвся, коли він черкав нігтями по сорочці, о північне цокання годинника в порожньому домі, потаємний звук дощу. Та він сказав «Ні». Його оповив знайомий крижаний холод, і ніка штовхнули. Він падав, крутився колесом і беззвучно волав, пронизуючи хмаристі глибини, аж доки вітер не загнав до його ніздрів запах. Запах. «Кукурудзи?» «Так, кукурудзи!» То був уже інший сон, зрощений з попереднім так щільно, що Нік навіть не розумів, коли той сон розпочався. Він опинився у кукурудзі, у зелених заростях кукурудзи, і пахло літньою землею, коров'ячими кізяками і молодими рослинами. Нік звівся на ноги і пішов уздовж ряду високих стебел. Однак він одразу ж спинився, коли усвідомив, що очує лагідний сміх вітру, який віє між листями липневої кукурудзи, схожим на ліс зелених мечів, і... ще якийсь звук. «Музику?» «Так, якусь музику». І в сні Нік подумав, от що вони мали на увазі. Джерело було попереду, і він рушив до нього. Йому хотілося побачити, звідки беруться ці гарні звуки». Як воно зветься? Піаніно, ріжок, віолоншель? У носі гарячий запах літа, над головою блакитний купол неба, у вухах ті солодкі звуки. Нік ніколи не був таким щасливим. І коли він підійшов ближче, до музики приєднався старечий, ніби шкіряний голос. Він трохи розмазував слова, немов пісня була рагу, яке часто підігрівали, але воно так і не втратило свого смаку. Зачарований співом, Нік пішов на нього. На останньому рядку пісні Нік вийшов із кукурудзи і побачив перед собою прогалину з убогою хатинкою. Ліворуч від халупи стояло і ржаве відро для сміття, а праворуч висіла гойдалка, зроблена зі старої шини. Мотузка була прив'язана до прадавньої яблуні, покрученої та досі рясно-зеленої. Розсохлий і покошений ганок підтримували старезні вкриті мастилом домкрати. Літній вітерець грався білими подертими фіранками. Він то видував їх у відкриті вікна, то задував назад, до середини, З даху під химерним кутом стирчав пом'ятий закопчений гостроверхий димохід з оцинкованої бляхи. Будиночок стояв на прогалині, а в усі чотири боки, скільки око сягало, тяглося кукурудзяне поле. І тільки на півночі в однорідну зелень врізалася ґрунтова дорога, яка бігла в далечінь аж до самого рівного обрію. І Нік завжди усвідомлював, де він. В окрузі Полк, штат Небраска, західніше від Омахи і трохи північніше від Осіоле. А ґрунтова дорога добігала до траси 30 і до самого Коламбуса на північному березі ріки Плат. На Ганку сидить найстаріша жінка в Америці. Чорношкіра, з тонкою, пухнастою сивиною. Вона, немов тоненька гілочка у домашній сукні і окулярах. Здається, такою худою, наче сильний порив може просто підхопити, пожбурити її високо високу блакитне небо і занести аж до Джулсбурга, штат Колорадо. Інструмент, на якому вона грає, і який, певне, єдине, що не дає їй полетіти геть, виявляється гітарою. І в цьому сні ніг думає. Он як звучить гітара. Гарно. Йому здається, що він міг би простояти так цілий день. Просто дивився б на чорношкіру бабцю, яка сидить на ганку, що тримається на домкратах в оточенні кукурудзи, яка виросла на полях Небраски. Стояв би там західніше від Омахи і трохи північніше від Осіоли в окрузі полк і слухав. Її обличчя вкрите мільйонами зморшок. Воно скидається на мапу штату, чия географія ще не усталилась. Уздовж її коричневих щик спускалися річки й каньйони, під бугром підборіддя бігли горні хребти, хвилясти узвища там, де починався лоб, печери, очниць. Вона знову заспівала, підіграючи собі на гітарі. Скажи, ну, молодше, тебе хтось до землі прицвяхував? Вона кладе гітару на коліна, наче малу дитину, і махає Нікові, щоб він підійшов. Він підходить і каже, що просто хотів послухати, адже спів такий гарний. Пусті забавки, одначе в ім'я Господній я цілі дні тако провожу. То як ото з темним чоловіком? Потоваришували? Він мене лякає, мені страшно. І правильно, молодше, варто боятися навіть дерева, якщо побачити його надвечері під певним кутом. Хвала Богу, усі ми смертні. Та як йому відмовити, як. А дихаєш ти як? Як спиш? Ніхто не зна. Та приходь у гості, коли схоч. Матінка Ебігейл, отак мене звати. Здається, я найстарша жінка в околиці, та досі сама печу печиво. Тож приходь молодше, завжди рада, і друзів приводь. Та як мені виборситися? Хай тебе Бог береже молодше. Ніхто на це не спроможний. Просто тримай носа вище і приходь до матінки Ебігейл, якщо захочеш. Гадаю, що буду тут. Я вже не така спритна і прудка, як раніше, тож приходь у гості. Я чекатиму. Тут. Просто тут. Він потроху просинався, аж допоки не розвіялася небраска разом із запахом кукурудзи і темним зморшкуватим обличчям матінки Ебігейл. Проступив реальний світ. Не замінив сон, а радше нашарувався зверху, затуливши його. Він перебував у Шойо, штат Арканзас. Його звали Нік Андрос, і він ніколи не говорив і не чув, як звучить гітара, однак був досі живий. Нік сів на койці, звісив ноги і поглянув на подряпину. Набряк трохи зійшов. Біль стишився до пульсації. «Я йду на поправку», – подумав він і полегшено зітхнув. «Гадаю, зі мною все буде гаразд». Він підвівся з ліжка і у самих трусах покульгав до вікна. Нога задерев'яніла, але таке відчуття зникає, якщо кінцівку трохи розім'яти. Нік подивився на безмовне місто і вирішив, що залишить його сьогодні. То вже не шою, а радше його труп. Багато не пройде, але хоча б вирушить. Куди піде? Ну, він гадав, що напрямок знає. Так, сон то лише сон. Та чого б і дійсно не рушити на північний захід? До Небраски. Нік виїхав із міста 3 липня, близько чверті по першій. Уранці він спакував рюкзак, про всяк випадок поклав до нього пеніциліну і трохи консервів. Найбільше взяв томатного супу Campbell's та равіолі Шеф Боярді. Це були його улюблені страви. На додачу він спакував до наплічника кілька коробок із кулями та фляжку. Хлопець йшов вулицею, зазирав у гаражі, доки не знайшов те, що шукав – десятишвидкісний велосипед, який саме підходив для його зросту. Увімкнув першу передачу і повільно проїхав головною вулицею, потроху розігріваючи для роботи поранену ногу. Нік рухався на захід, і його тінь слідувала за ним на чорному велосипеді. Він проминув елегантні чепорні будинки на околиці містечка, що стояли в тіні з навіки стулиними шторами. Нік заночував у фермерському будинку за 10 миль від шою. До приходу ночі 4 липня він був уже неподалік від Оклахоме. Того вечора він перед сном вийшов на ганок чергового фермерського будинку і побачив, як холодним білим вогнем небо шкрябнув метеорний дощ. Йому подумалося, що він іще ніколи не бачив такої краси. І щоб не чекали його попереду, Нік просто радів тому, що живий.